שיעור תשע עשר, חלק א', רדיו וטלוויזיה. אני אוהב להאזין לחדשות בעברית קלה. הקריין תמיד פותח כך. ערב טוב, השעה שבע, בהרי החדשות מפי אברהם בן יצחק ועיקרן תחילה. בשידור החדשות האחרון הודיע הקריין שראש הממשלה חזר הלילה לישראל מביקור בארצות הברית. בשיחות רומא ידונו השנה בנושא ישראל והמדינות הערביות. הכנסת אישרה את תקציב המדינה בחלקו. אשתי רגילה להאזין לתחזית מזג האוויר. הקריין המשיך לשדר. השירות המטאורולוגי בלוד מודיע שבאזורי ההרים ובפנים הארץ יימשך השרב גם הלילה וגם מחר. הרוח תהיה דרומית-מזרחית. ואלה הטמפרטורות הלילה ומחר. בירושלים מ-20 עד 30 מעלות, בתל אביב מ-22 עד 33 מעלות, בטבריה מ-30 עד 40 מעלות. וזהו סוף החדשות בעברית קלה. לכולכם שלום רב וערב טוב מירושלים. הטלוויזיה בישראל מצאה חן בעיני בני, מייק. סוזן אינה רוצה להסתכל בטלוויזיה. היא טוענת שטלוויזיה יש לה באמריקה, וחבל על הזמן. חלק ב' מה אמרו בחדשות? שמעת את החדשות הערב? כן, שמעתי. מה אמרו? הערב לא הספקתי לשמוע את החדשות ברדיו. ראש הממשלה חזר הלילה לישראל, מביקור בארצות הברית. כבר חזר? הוא הקדים לחזו, נכון? כן. הוא הקדים ביומיים. כמו כן הודיעו שהכנסת אישרה את תקציב המדינה. אני מקווה שהמיסים לא יעלו שוב. נקווה. ומי ניצחה בתחרות מלכת היופי? בחורה ירושלמית יפי פייה. קנינו טלוויזיה. היום אחר הצהריים תתקיים בתל אביב תחרות כדורגל בין קבוצת מכבי וקבוצת הפועל. אתה רוצה לבוא? לא, לא כדאי. ישדרו את המשחק בטלוויזיה. קניתם טלוויזיה? כן, אתמול. בשעה טובה. תודה רבה. דרך אגב, קניתם לעצמכם צרה רצינית מאוד. למה? מהיום שקנינו טלוויזיה, הבית מלא חברים ושכנים עד אפס מקום. משבע בערב עד חצות אין רגע מנוחה. אני אוהב אורחים, לא אכפת לי. חלק ג' <גימל> <גימל> הטלוויזיה הפכה להיות צרה. שוב אתם יושבים ליד המקלט וצופים בסרט הרפתקאות? המצחיק הוא שגם הטרנזיסטור פתוח. מה קורה פה? מאזינים לרדיו וצופים בתוכנית הטלוויזיה בעת ובעונה אחת. הטלוויזיה הפכה להיות צרה בבית. איזו תוכנית אתם רואים בטלוויזיה? אנחנו אוהבים לראות שולחן עגול, משימה בלתי אפשרית, טובים השניים מן האחד וחדשות. לאיזה תוכניות ברדיו אתם מאזינים? קונצרטים ומוזיקה קלה לשעת הצהרות.